Там здобич, Краще від мерзлої конини Сніг зійшов Тільки де-неде В ярку чи в тіні від горба Засталися білі латки Люди розсіяні по степу Шукають істівного Ради якого Мирон Данилович І Андрій також Маючи при собі торбинки і ціпочки Годин зо дві тиняються Але без успіху Ось натрапляють на мишачі сховки вигрібають колоски звідти, здебільшого пообризвані, на декотрих збереглося зерно, їх в торбинку. Батько і син, відібравши в мишей запаси, далі мандрують. Степ світлий і тихий, як пустеля. Дивляться, труп лежить, бабуся мертва, колона і кошик із колосем. Шукачі постояли мовчки, знявши шапки, і хотіли відходити, але батько роздумав. Другий прийдуть, і все одно забруть колоски. Бабуся не встане, для неї горе кінчилось. А для живих, що вдома ждуть, жменька зерна – це рятунок. Як же покинути? Знов питає, чи згадаєш, Андрійку, хто ця жінка? Не знаю, тата. Я теж Можна було б понести кошик до її хати, а раз невідомо, він примовк і через хвилину винувато сказав, треба забрати. Ненавізним, так другим достанеться. Висипав колосся в свою торбинку, а кошик поклав на землю. Батько і син відходять, десь зустрічають зілля, годящі до страви, рвуть підряд». Сторішні грядки десяток картоплин і цукрових буряків, що від морозу і вогкості потемніли, теж спроваджено в торбинці. За огородами степ ще світліший і пустельніший. Враз шукачі спомілися. Нірки. Скрізь ховрашені нірки. Але як добути з-під землі дрібного звіра? Мороки багато, сказав Мирон Данилович. Треба строїти пастку. Він зморений, поволі передвигає ноги, з яких вода сочиться в намотаній ганчірці. Задишка мучить. На околиці сила батько і син, відпочиваючи, стежать прилітання горобців між деревами і стріхою темної хати. Тато, горобців можна їсти? Чому ні? Харчуються зерном, як коні, як ховрахи. Нема в них поганого. Чим їх ловлять? Сіткою і решетом або сільцем. З кінського волосу сплітають. Я хочу ловити. Спробуємо. Тільки в нашому дворі їх рідко бачу. Ця хата покинута і повна їх. Сюди не простець від нас. А ну гляньмо. Обійшли садибу. Справді. Горобці збиралися в ній безгосподарній цілими зграйками. Через пустельні дворища і сади в сухих бур'янах проліг напрям до хати катравників. Дома ледве шукачі переступили поріг. Піднялися на зустріч дві істоти з світочими зіницями, нетерплячі, аж болящі, чи принесено чого-небудь їсти. Коли сонце вже пурпурове, низилося за хмарні смуги при обрії, батько і син вийшли до покинутого дворища. Горобці притихли на сон по своїх притулках, глибоко в покрівлі обдертій, і подекуди провалений. Сутінок потроху зеленіючи розливався всюди. «Будем драти!» Стиха промовив батько і приставив драбину до покрівлі. Візявши під решіток, помалу вибирається нагору. Слідом син, тримаючи наготовлену торбу з зашморгом, додумується, чому горобці, коли їх зимою треба було, зникли кудись, а тепер, як більшість людей на селі вимерла вони знов з'явилися на безлюдній садибі. Батько, нагледівши гніздо, накрив його, вмить пташки сполошились, почали пурхати, верещати, битися під напоною. А руками слиця простромлюється при соломі до підрешітка, ловить їх і одного по одному опускає в торбу, відкривну так, щоб тільки вкинути здобич і зразу затягти отвір. Борса й цілті